А. М. Аркуші. Макулатури. Давно вже ніхто не бачив його таким веселим і добродушним, як того вечора. Саме через цей його настрій і сталося щось нечуване. Він не схопився нестями і не втік, як завжди бувало з ним у таких випадках, а спокійно, навіть з доброзичливою усмішкою, вислухав довгу, вкрайну дну, першу дію страхітливої трагедії, яку скомпонував молодий червонощокий лейтенант із пригарно накрученим волоссям, що подавав великі надії, і яку той лейтенант прочитав з пафосом, притаманним кожному щасливому поетові, і навіть більше. Як лейтенант скінчив читати і запитав крейслера, що той думає про його твір, він, весь прояснівши, наче спізнав величезну втіху, запевнив юного героя війни й поезії, що його перша дія, ласий шматочок для жадібних естетичних гурманів, і що в ньому є справді чудові думки про геніальну самобутність яких свідчить уже хоча б та обставина, що вони осявали й великих поетів, яких уже визнано, наприклад, Кальдерона, Шекспіра, а в новіші часи Шіллера. Лейтенант розчулино обняв його і стаємничою таємничою міною признався, що має намір сьогодні ж таки ввечері ощасливити найдовершенішою з усіх будь-коли написаних перших дій, цілий гурт найдостойніших панночок, серед яких є навіть одна графиня, яка читає по-іспанському і малює олійними фарбами. Отримавши від Крейслера запевнення, що він їм зробить цим величезну приємність, юний поет у захваті помчав геть. «Я не розумію», – сказав маленький таємний радник, – «Я не розумію, любий Яганесе, що з тобою сьогодні сталося? Звідки в тебе ця неймовірна лагідність? Як ти міг так спокійно, так уважно слухати цю жахливу безгранину?» Я перелякався, коли лейтенант напав на нас і почав обсотувати липкою павутиною своїх довжелезних віршів. «Ми ж гадки не мали про небезпеку і були цілком безборонні. Я боявся, що ти от-от спалахнеш, як не раз спалахував, ще й не з такого приводу. Але ти спокійно сидиш, у твоєму погляді навіть світиться схвалення, а наприкінці, коли я вже відчуваю себе нещасним і геть знесиленим, ти вибатожуєш бідолаху іронією, якої той навіть не може збагнути». Хоч би був, сказав йому в науку на майбутнє, що п'єса задовга, і її не вадило б добре підчекрижити.